الحکیم آدین تا یود علیہ السلام نووی یود علیہ السلام ا بمان بندگی او قید الله اوس پلفظ اللہ شروع شد صورت کې الله تعبد الا الله نووب بیان کې الله تعبد الا الله او یود علیہ السلام بارے کې او مذ اللہ نشته تعظله حاجت رو ابیدانا انی تاسو مغدرو جوړونکې ځانم سجين جوړ ای قوم ان قرآن تاسو نه پېبني وات ان دیوظم ما مگر الله او الله چې پې راکړم زه تاسو نه پېږی آیا قوم بخنو غاړي در شرکوم کړې بخنو غاړي به توبه وکړئ الله تعالی لکه مو هیڅ څه کې نه تشو لېږي الله باران په تاسو پېذر پې مدرارن پېذر پې او زیادې کو تاسو را رمټې سره د مټو تاسو سمانه مټې دله زیاتې کړې یعنی طاقت انسانی تاسو کې نور درلودل درک یا تاسو ژوندۍ وای نو اولادونه نشي درلودل درک امګر مجرمان نو دې اېود نه راغلي منت په دلیل هر پیغمبر ته دا شوی دی فلعلک تارقن بعض ما يحات انم په هغدون کې خپل او استاد ویني ایماندار خو دې اله ورته وای د دې رمانه مشک بیمه نه ورته وای اعبادتی کئی را مدد کئی اوئے ایلا نا دے آغی ایلاورتا وئی انی امون تیخدن کی واللہ حاجت رواز تا دینا انی امون سامنن کی انی منت... امون تا ای. تا مگردا وئی اِن نا قولو ما نا الا انی امون تا تا مگردا چوب اللہ سیگی تا تا لیون توب اعترانی چلے ونیشے اعترا لیون توب توئی ایلا تراک پو lifts бескاله Germanهی بارد فى builds ایلا تراک پو puppy снادک اَیا تراع ادابتا منöst فرفتا که تاتای بدنا فاحрасی دیگگ که تاتای بارد فى مدرگا پوز مشرکين منازون م Ish grassroots نو SANINE IS scène اس راگ مگر دان را دان راک دان راک dis نو SANINE IS scène اس مگر دان راکس فى وائی و کہ دان راکس مزیزی بارد فى بعد مرد گاران زمونگا، بعد درگان اونا بعد سخل و نبا دی که ناکارا با دی که قالا ویود ذا گواه کوم اللہ، گواه شای گئی تا بیدا اندارشنا چه تاظراللہ تا رشید کان کری دی بیدا اللہ نا نو تدبیرو کوي دما دما کتول امک و ریماتا حضرتنو هم دا گئی هر پیغمبر چې چه کولشن او کئی استاسو چې سر پا ما واسرسین او کئی امگور ایماتا زانت پارم پا اللہ چی رب دماغ اتاسو دے انیش مگر اللہ نیون کے لئے دے کپر ہے دا مطلب دا ہے وہ کپر ہے بدلونی سم ہر کې دا اللہ قبضہ کے لئے اراب دماغ پلارنے گئے دے نکوہ اکتئی نومی رسول تاستا آگا چیز پلے گرشوئیم لعلق <تصفيق> اضائی کون بازمائی گفاتت انگئی اپراک پریبا دی اللہ او قوم راچی بیستاغنے بھ انا تشبیم رسول شی اللہ تا نوہم وی رب زمان تا حرشی نگاہ بان پار سبان در کوئا یا لو مستقر را مستودا ولا عالم الغیب حضرتود وی ان ربی رب علا کل شن حفیظ مرکلہ چراغی زمان عذاب نخلاص مکود آکسان چیمان رو سردنا دا میرا بانیو زمان برحمت مننا دا زمان میرا بانیو <تصفيق> اخلاص دې کدی اجازه مضبوط نه دغاو دیانو چې انکار کړو په کام دراپ انافرماني کړو د امبیاو رسوله و هم بیاي غل یو پیغمبر انکار کړو دا معلومه شو چې د یو پیغمبر د سنتو خلاف کول د ټول پیغمبرانو خلاف دی دیو پیغمبر خلاف کول دا د ټول امبیاو خلاف دی که سره دیو سنت تا پیغمبر واده کویدن او غم که خلاف کنو ده در طول دنیا دا پیغمبرانو خلافو کن ذکر آسو رسولاو یوی انا فرمانی کرو آدم بیاو اتابیو دفیصله لحکم هر سرکش سخت جب بار سرکش حنی سخت او با ایمان مبتدی رو شکین در خبر منره اوار پا سیکلشو ددوی پا دی دنیا کلانات تا لعنت وی لشم اپورز قیامت کې داخل وشي زاید لعنت تا زاید لعنت جهنم خبردار آدانو کفر کې په اوپر اپ خبردار علاقتي اذرجه کوم دود دوا کې ودریم واقعه پدې خبره کیو مود الله پدې خبره چې انبيیاء ته تالیف د خپلې وی خبره چې عالم الغیب الله دې لیکن نو سموذانو تا یود ریسال الله علیه وسلم نو ویلو د اقامہ او عبد الله داور توحید دیم زل طلفه د عبد الله نشته تاسو را حاجت تر کوم کې پیدا الله پیدا کړي په دنیا کې او آباد کړي په دې دنیا کې واستامرکم آباد کړي په دې دنیا کې استامرکم عمر در په دې دنیا کې استعمار عمر ورکول ابادول نو بخنه کوړې دانا توبو کي الله تعالی رب زم ما دې نږدې درته آتا اقبلون کي دعا غانو نږدې اې ساړه دا کي پېتم کي امید مرجو در جانا تا ته زمستر کې چې صالح بلوي شي نو زمو د خیر خبرې بکې دی لو خیال دې چې طالب براهي مودا بچي نو د خیر خبرې بکې نو تیلا لالې بابا غانو پسي شي اوسم وې صالح تو ایتا تو زمان اس طرح کے لئے خیر خبر کرے نو تیلہ باب آگا نو پسیدنم شے وی تو زائد امید یعنی زمان امید پخواہ دینا نو من کیم منگا چہ بندگی اپود آجا مشرانو صاف خبر کری مشرانا باب اتکول منگی مرامد من کب امیو پشک داغنا چہتے موغاری گیتا شکون کے مرید لا شکر آجیا نو بے صالح علیہ السلام ای کومه گینځو په دلیل درا ان کوم افمان کان علا بینت می هر پیغمبر وای په دلیل ارا کی علاماته مربانی نو څوک به زمایم داد کی دازا عبد دا الله کنافرمانی فرمانیو کومځه نا فرمانی سو بیان نکم ک بیان نکم نو غایب عذاب را کین نو زه تو ایمان تاوان سمن تاو غما تاوان خبری کوي ای کومه دا خو ذا الله دا الله ته را دا روانه کانو په دې کې دې چوکري په ځمکه د الله کې امر چوي دی ته دیو غیته باد دا غټنه پیدا شوه کله موجزو تاسو نو بني تاسو راځه د دې نو لاسه په په کې دنه کوي ما تفصیل عر اف کې نو اے صالح علی السلام فایدا او اخلی کلو کوونکو کې دارکم دیارکم پلو زاین کې درې رو دې ادا ودان نه دروژن رشتی نیو آدو نو چراغ از منگا نو خلاص مکرسا علیہ السلام آگا کسان که من ریو سره مسئلہ میرہ بانیوز منگنا اخلاص مکرس در دغه دگر روزی یقیناً ربستا دیر قوی دے طاقت والا دے حال عزیز دیر غالب دے بای سر غالب بھی کو طاقتی نی پلک امزوری اب بای سر غالب نیشی اونیو زالیمان را چکے یو چر شو نو ګرځیدل خپل کورونو کې پرمخې پرات فن ختم شو فنا شو تابوي کې نو دې پدې کې غنا یعنی اذر دل غنی تو بالمکان دا څه تبازي چې تابوي کې راېډونه خبردار سموډیانو کوهر کړه پر خبردار علاقتي سموډیانونو را دادرې کې څه پدې عبادت لله دادرې کې څه پدې چې پیغمبران وای موږ عالم الغیب نه یو دا دغه کيسه پدې کار پیغمبر وایځه په حق کې دا دغه کيسه پدې چې انبیای رسولان ته تعریف ورزایش دي پیغمبر زموته وغو من حالت الانبیاء علیهم السلام چې انبیای رسولان حالت توغو را عالم الغیب نو السلام په فرشتو په نشو اې ابراهیم په فرشتو په نشو ظاهر نه کوئی تاسو عالم الغیب دي اغه ځایرم نو کوي اته کې راغلو زموږ استاد ایبراهيم تہ پزیری نو چرالو سلامتی دې پتا نو ایبراهيم علیه السلام پتازه سلامتی نو درنګ تیر نک چراتیو کو پسی سوربریت شي نو څو نو قران یو ځای دې تر کې برځه په قیاس کی بیجرن سمین حنید نو کلا چوی دې لاسنه دې چنرا دې تا لاسنه ورل وے یت ولہ شو ورنڑا چویلې ذ چلاس نوړلی نو ناشنه یو ګڼدا ایه اړایا د داینه یاره وجز زړه کې را, را. غیر اختیاری دی او عمل کول اختیاری دی لکه ځن غیر اختیاری دی او عمل په زن اختیاری دی یو سره د شپې دی پړند سر دی نو ناس بستا ځړه کې را لږه کوي او په دی عمل کې بلتوي نو عمل په ځن ګناړی ځن دا هر ځل دی هر دی داغه انسان خویدې او په یری دل دا د انسان طاقت دی دا جنم دی رااله دینه را نویدې مې ریګي موږ لږو تا خيفتن کې کلام حضر دی دا حذف ولې وقفو ولې د سوره هجر آیه ما اصول کې دا هغه اعتراض را دي چې حضرت ابراهيم پذر کې یار را افارښتې پوښي نو فريشتې زه له خبرو پوېږي نو دلته کې وقف وکړي چې نه صورت هجرو غوا قالا اننا منكم مجنون قال جسمن خيفا وقال اننا منكم مجنون پس سماه تهجر کې راضي ورته کې يا رانا اپخليوي چې زمي او يريدو نو قالوا لا تخافوا جواب قريش منه غلیګری شو قوم درو تا هغه درو لاره خندل نو زیر او کمتی خدتا په اساک دل تکه دا قاعده نه چې زهق د امر عجیب ناراضي او چې امر عجیب نه او خاندي نو قات لهونوي نو قیام سبب زهق نه ده چې خدای او درځنه خندل نو د لهونایوا سره دی او ما د الله هغه عقل الانسان اغه د مخلوقات اغه لونه نو مفصلین نو زیک په معنی د حزب لری خو عام مفصلین پرې رات کې چې دا غو غلطه را ده نو با دی وی چې د زوی زره ورګړشه نو فب چر ما خورست دي اداقدر چې ما بعد دفینه ما قبل نشي کړي احنا مو گو آئیو چی سورت زیاریات کیو گو رہا خضر رالا مچھل ابراہیم واردن فضاہکت فضاہکت من بشارت الولد لابراہیم ومرات قائمتون فبشرنا بغلام علیم فضاہکت فضاہکت ابراہیم پا بشارت تفرید احسورت زیاریات کې را دی ومرات قائمتون فسمعت بشارت ابراہیم بالولد فضاہکت اور اې زئی اغه بشارت ابراہیم نوې غندل نو چې دیو غندل نو موږ ورته وې کلا بځه ته نو ور کوي زګه غو بډای و نو زير اور کوم دې تا ابراهیم معنا داد کلام کې ادماج دې خلقو ته نه زنګيال جوړ کړل یې یو خې اعتراض نکې چې مشکل زای چیزدا پرانی زم انا پرانی ستونه به باد پلوګم نو مکه کلام کې اعتراض دا چې د ابراهيم په يره باندې غي پېد نو موږ وې او کې وقف دي مطلب دا دی چې دې کې نور کلام محفوظ دي او کلام سورته هجر کې دي قال اننا منكم مجنون قال لا تخف فوخلي و چې زماتاسو نه رااله نو وي فرشتو مې را داږي ومره وو تو قائمتن خذ الا له وا فسمعت بشاره من بشاره الولد نوارض ذو ذریه دي ابراهيم دي چې فرشتو ورته لزر ورکو او وبشرو بغلام عليم سوره ذریات کې راځي فزایکت نوې و فندل چې چرته دا بوډا او چرته ځي نمو وته ځي به فراتان ور کوي امر کې دیساب مې يعقوب دلته اسرائیل مې ذکر د عقب نه نه یعنی عقب سمانه د زیون باندې نوسیږي قالته قالت دی غزه هاي بچي برارم زه از بوډم ادا بوډه خوځه ما بوډا دا کار ناشنا ناشنا کار وای چې زموږ ژوند شي او وی دی تعجب کې د حکومتدار لانا خره فیصله کړه زکه تعجب کې ناشنا غني جوشه چدان دی روکو والا نو مطلب تعجب مسلزم د ادم حقوق دی چه دې دوه نوې دې تاجکه د فصله د الله رحمت دي د الله او برکت پتا سو مخمهوي دې دړي الفاظ را دي يو سلام راغې دین د فرشتو په کلام کې يو سلام قالو سلام اذن رحمت الله اذرن برکاتو دیو جن سلام مفصل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دا کامل شدا وویل سلام وای ب کېدل د نقصان نو ب کېدل د نقصان نه دغه د مزرط د ډول فګار ده اور رحمت وای خوشالایتا نو خوشالي به ما پکار ده نو کله بچو می خوشالین بی واغه خوشالي خوش و ب کېدل نشنی نو برکت وای دوام د خیرتا نو اس کامل شدا ل بچي نقصان اخیر دی الله تعالی نظر کړي دا خیر دی دائم همیشه دازقدر الفاظ رااله دیو جن سلام کې امداد لري الفاظ رااله چا سره بچوی بیماره نه د عارض د دشمن د دشمن نه دین چې سری کې خیر وي فراز کا پوری دین چې هغه همیشه الله تعالی شهره جلل شو د ابراهيم نه را ابیان شه د تذيره جاءت بیان بيان شه زکا ما مخيلو چې فعل منه په بار د مفایری نو بشرا ته د اغه بنده خو نه کی راغې چا زره را ته را ده جاءت هو کار شه بیان شه د تذيره نو خبري شروع کرم سرا پکندلوت یجادلنا سختی شروع کرا چا عذاب رستق ابراهيمو بردار اجزي جون کي الله تبار گرضيدن کي بردارو چې چا ور سره بده کړو انتقام نه اخلو لوي سينه وادو الله هميشه غغا ته متاجو اموني را گرضيدن کي پر کار کي دادري صفت دي بيه نې کړو بردار وي لکن دوی اندارن کي مرداوي انجارک همي اوه ته نو الله کا متاج یعنی کامل مسلمانو امنید د متذرےو لیکن ما معلوم کې د خدای ترا غرزه نه مامري به انفرد راس پاره دي مومن ایبراهيم مخالو د دې بیان راغله ده فیصله در حقم شوه ده د لکانتی دی راو دیتا ازار نو آپس شه نوالکالا چرالا استازی مولوت علیہ السلام تا نتنگ ریش خفاک ریش پدائی سی اغم جنک ریش چا غم جنک ددائی بی سی امجول سی غار غم جنک ریش پراتو دو رشتو اتنگ شا پدائی سرا پتبختو کی اوی داروز دا سختا عصیب سختا چه زماد بلوانو بی زیتی کی یا زگورم ذکا خستا لکانو اغیب فیلو هم زرعن دانشه په پختو کې فتنس ګرادي چې کافر منافق کله قبر کې کېږي نو تختلف او ځله او ده چا عذاب راشي نو پورتيوبل کیږي او ان المؤمن لا يفسح لو في قبيس بين في سبين ا مومن تر الله ده قبر فراخي او ياګه ده يوم مختا او ياګه ده بل مختا نو زه دا کوم چې او ياګه ده او ياګه ده وش نو تاسو قبرستان کې قبر کوي نو در ملی نسو گذر لگی و یا گذر دی ادوان نو چې دلی چی قبر پند شئر نو در ٹلکا پیر سمان آدھا چی تاسو د قبر ندا قبر رکھ لئی و اِنَّا الْمُؤْمِنَ يُفْسَحُ لَو فِي قَبْرِ سَبِينَ فِي قبر اللہ فراغ کئی او یا پاو یا یعنی او شلی گذر اللہ خرائی قبر فراغ کی نو مون کو چا و دا, دا, دا, دا, دا, دا قبر نه د مراد سریه او صابین فی زمین نه مراد تعداد نه ده چې دغه روح له غدوب मेंस کې راګېر ده مراد د نه بشمار قبر نه مرات هغه مقام د روح دی ارځای چې کوم ده مؤمن کړي دغه روح مقام الله ډېر پرند کړي اذق کا کافر مقام الله داس څنګه کړي لکه سره چې تنگ مکان یې هغه پرواز لري پښتېوبل کې شي دانه چې دا قبر چې دې دې زړه خبره کړی اراله قوم دې زغلولې شو دته یو هر اون یو سره دا یو هر اده اسراء دې ته وای چې سړې منډوي خپل پتو کېت دي پس پلوشي ا هغه را دې ته وای چې بدل غورځي د تروار دیوار ختاله مونږ دې ته زغلول وای یو منډوال دې یو زغلې دل دي اوس غلي وای استاذ وائی امیر قوز غلی خلقو قوز غل سمانا زان تا مو گو رئی قوز غل دا کئی یعنی تیز لارشا دازمون دا پکتو فرق دے بعض مفسرینو دو یو رعونو مانا یس رعون کروی نو اگر دا کلام دا قرآن غلیزت ختم کرد یو رعونو الے از غلو لیشو دی لوتا شیطان او شعوت اپو خادینا کولی بدکارونه نوید الدولت علی السلام اقوما تغدی جنہ کای بعض خل غلطه معنی کوي پر جنہ کای قوم مشر د قوم خلکو جنہ کای نو داوې زمون جنہ کای دا زمون بکری مطلب داره ده دا ک شاوت وی نو دغدی جنہ کای دور و ادور سره وکي الی کارونه سوغاری اقوما تغدی جنہ کای دا پاکی ته زلا نوېږي دا نانه امغه مغه نې کوې په دې چیزه مېرمانو مېرمانو کې دوا د مېرمانو بي دي ټي ولي کوې انيش سوکا کلمن سو خو یار نيشته چې بيزړتي مېرمانو خنل نه نه نيشته تاسو نه یو سره عقلمن نوې دې پوې اود پوېلو تینشته ملرا پرونو ساز کې اراده حق فائش حقمنه فایشه را دا مې د جنکو را فایشه نه لري الله تعالی په دې اجم واړو نوېلو تل السلام هاي کومه مالا پتاوس باندې مټه زمو قوم و زکا د عراق نه غړو د خپل ترا اوز سره ابراهيم سره ابراهيم عليه السلام سره غلو کاش کې زما قوم و یا رب ته زو قبله محکمه تا رکنن قبیلا که زمان مٹه و زوانان موئے یا زمان قبیلہ وئے نتاس و زمان مرمنو یرحم اللہ لوتن حضی صحراجی اللہ دی پرو لوت علیہ اسلام رحمو کی خد و آئی او داغین نه بعد سور چراغلی نا اللہ پوچتنا سب انو کرا لی گئی زکرلوئی نے سب سرے چی دي ارسن کی ہی خوہ قوم داغو ذلت لینور کئی قوم و قوم انو ذلیل کئی بلکہ تین پری دی قری شر سن کیو ربی الاسلام مزاتای تا نه پیخو دا قالو دی الوت تن... موږ استاد ربیو تا ته پته نشه ان سه رسیله تا تا نو پودا خپل تابعدار پروتوټی د شپکه امو ګری پا... پا... لال لا تاچت ندی ګری تا زنه سوک شاته ندی پات کیګی تا زنه مگر خدستا تا خدای چون کې د دې مرګ دا ناغه کور پیدا انو شاندارې رسېګي دې تا او چرچې کې ستا کونتا التفات شاته موږورا شاته تل د وجود رحم نه ما ته دا دې چې دې تا لکه سریتا وای مختنه و خنګیار نارو ګورما موږور ورته شاته ولا يلتقط منكم الذي جرى تاسر شاتا الاصرنا استثنى اسرده اهل کا الا امراتك بوزق بالال مگر خد از دا پاتي يسيږي دتا او چرچي کیستا کومتا فلوز ديسره د عذاب وخت سبا ده د چاي وخت انذر سبا نيځ دي نور كلا چراغ زمو عذاب نو غور ظلم پورته داغي لاندي او حال دا او چورېم پي باندې کانی دې ټکړو منذودن پېلر پې مسومه تن نشاندارو دالانا په هر کاندلیک له شو دار تن کې مجرم ان دې د عامل ظالمانو لري دو زابه ورکو یو عذاب اعمال کې چپکړه و ان ترنا حال دی دنه چې چپکور نه پس من بارانو لګو حال دا جوړول پې باندې کانی دې ټکړو اجارتن کانی مینسیج دی قسم دې ټکری نه ټکری مدي توایو چې خټه نه جوړ کې اخټه فورس راکې د دې مطلب دا ده دا قاعده چې زخم په دوسې دونکيږي په هغه شي چې پور کې نه گرم شه او زه خاموشي نو زخم زر راځي لکه په غټي سره زخمی شي او کم شي چې پور باندې جوړ شي لکه گولای رمبیش شو رمبی لور شو چاکو شو اینو دو دخم ذر نرازی ذکر دکی دو را سری یاو خود سیرکولو کرو دغشی او په دغشی که دو را سر رو نو آغازای او سوزو نو سوزی دل او زر نو جوری جی او چه نو آغازر جوری جی ترکان پا گاٹ اولا گی نو زر اېته مې داولي رداذر جوړيږي أما چې په کارنده یې پسټک وېره غذر نه جوړيږي چل دن مې دې ګټ کې د اور اثر نشته اوستا کارنده کې اسټک کې هغه پور سشيږي نو دا اویم سدایي او دا غه حدیث مطلب هم دارې الله موسل خطا بالماء والسلج حدیث را راځي دعاګان کې الله اووینځي زموږ ګناهونه او پو پو سره پو اووري نو وینځل په ګرمو وبخكي پرکار دو چې دا ویله بل ما البارد خو دا حدیث معنا باندې څوک پوه نه دي مطلب دغه حدیث دا دی الله ګناه مليکې حضره میکه اخر په یعوبو چې شي وې دې نه غيخ پاتشي نو دا حدیث مطلب ده الله ګناونه لرکې حضره میکه مطمئن دارې ګناہوں لرکي زرمي ګرم پرېدي داې حديث دا معنی زګه بل ماي او سلج الله مغفرت الخطا بل ماي او سلج خدای ګناہوں لرکي پو پو, پو او وړي ګناہوں لرکي او زمم کې اخ داې د معنی دا حدیث د و اجر سنجيل لند قران را ټکې چې زغم دای کې مې شپات شي وما يم من الظالمين بيبيض هر دې دا کريا دامل کل چیز آنما وزدن سڑی مخیشی الحجر سلیشن تا دی نو گز طرف تا قبلی طرف تا مغرب طرف تا دقوم دلوت دے آغا شن ڈن دے دا پاس اپی چکا مشای تیر شی نو مر شی اچی ڈن تاو چوس چوس کی تبا شی دو جا نبی علی اسلام علی دی که تاس اوڑا اگا گلی نو اگا اوڑا گردوی دا اگا او بوه سر بی نو تاس با متبا شی اگا حدیث پتاسو غوړو غردي دا عذاب کینو رهوی نشته دا عذاب د خدای نو برختي دي پنځه مواخيہ اما دین تم نه غره نو ویریدو اقوم اوبود الله الله نشته تاسو ته درا سوفاجترو عبید الله انا امکم ایمانا تون ونم په فایده منډای دا خدای فایده درکای ایا ریکم په تاسو باندې عذاب دردي چرای ګر به کیتا روانه اے قوم ابو کے پیمانہ طول پنساب ہم کموی خلق اللہ سیزو نے دی کی کم ور تھے ڈالی یا کو سوکے ولا کمے ہمگر دی پرم کے فساد کی ان کی آغے کہ اللہ ڈر گئی غور دیتا صلی مومنان بقیت اللہ ما اقلوا ہو لكم النفع آغے کہ خدا کے ما نفع ڈر ما اپ اللہ لكم من النفع خیر لكم خدای چی تاثلہ پا لین دین کی که مفایده در کئی مغدل قورا دا اغیر تعبیر پا باکیر اللہ اوکا باقی دو خدای یعنی آغا چی پل لین دین کی کم نفی کئی مومنان انیم استاذ نگامان نوی دی اے شایب مستاوینا کئی تا تا چپیدو منگا آج چرم از گولتو منگو مطلب ساو ان صلاة تنها عن الفاشای والملکات موز امر د خیر کئی استاد تا تاته امر په شرکې لکه موږ د ټولو متونو نو موږ خو وینا د خیر کئ او تاته د موږ د شر و نه کئ زموږ پلان نيكون ز شر کنه د کړي رزق اور ته وي یا استهزا کئ چې دا ډیر موږ د دې ته تیار شي چې زوړ دین روانې اوسم دغه وي اوه شهاب دین سا یا رسالات مراد دین تا دین تا تداوی کپی دمونغا چرماس کول دمون مشرانو یا کوم ادو کې چ دمغای مشرانو چې کم طریقه ده چې دا سه خپلې داسې بکوې سبحان الله چور کوین الحمدلله او دا سه به په تاسو ساتي د مشرانو طریقې موږ فریدو او کوم ادو کې اچ دمغای پره طریق فریدو یقینن ته دبر لار لافن کې بته رسیدا ذات ډېر رو کوی شی تیری دې برد بار دے ا دې را خلار کئ السلام ا کوم خبر را کئ کئم ز په دلیل ذرا افمن کان علا بینتن پیغمبر ته په او اور از قران کریم تعالی ذخر ذو اراذن کوم چې خلاف حکم استادو چې زمہ شیتا جتا سمن کوم دا رنا تا سمن کوم د فاشائنا ذ چرکنا ذ یکم نغو ارم ز چې استادو په اپکم داغی داغی تا سچې سواندغه خلاف حکم انو خالفقکم لماقولو ما چې تاسو توې د کوم نوام مگر تاسو خیر صورت مو وسرسي مستطاتو سورمې تلاهر سي ان له هم مزما مگر الله الله باندې ځان فارم الله کرو جو کوم یو دي ځان پر اختل ايو دي رو کول مطلب دا چې کله غم درد راشي نو الله ته ګرځم ا قوم ار ان کی تاذلہ زما خلاف زما خلاف و ن روان نشی چورسی کی تا تا دا پسندا چرسی دل قوم دنو قوم دو قوم صالح انا د قوم دو تاسو نن لري پاکستان سو غووند ده حزه کوو دره اسلام عراق کې اوو در اسلام مشرقی عرب کې او قوم دو صالح د قوم دلوت نام افتو انا د قوم دلو تاسو نن او اوخه نه غواړی دالانا تو بوخه الله تا رب زم مهربان دی مين کونکه خوای بل سره مين کای او مهربان دی نو د مهربان بادشاه نه معافی غواړی او دې نپوی مونگا پډې رو خبرو چیتوای تا ډېر زکړی دي اوسم وای تا ډېر زکړی دي ډېر لوي چاله کې نپوی مونګ پډې رو اچیتوای تا ډېر زکړی دي امونو تالرا پا فرزان کی کمزور ایو تانی اکنو ای تبرستا نمونو وجل ایو ذکر ماغلیو مدین دنسرنو در مدین نسر شو نور کممو سی دلالتا او مدینم پا کیو دیگنشیو کنو تبرستا نمونو بتا وجل ایو رجم قتل در ذکر آغی قتل پاکانو انی تا مونو باندی غالب نوی شویب علی اسلام ایقوما تبرزما گران دیپتا د الله الله تنغوري ته برته غوري او نیو تاسو الله الله شاتا پذپوش وراکم شاتا زين پذپوش غوريو تاسو الله الله شاتا ارتاوشه الله پريخد رب زم ما پاشبادې چی کوئی هتاکم کړي اي قوم عمل کوي په ورته حال سي چی کوئی ازوي نه كون کيم اني عامل زرځي چې وپي جنې یاسو خراب شي غت آزاد چر سواو کې غلر یو خزي کی فاته د ګر اسوګ ویدارو جان عذاب پر راشه انتظار کوي د سر انتظار کوي انکه نور کله چیرې د موږ عذاب نو خلاص کوم شه او که سان چیمه رل سردن دا دني فضلو دانه چې پامل نجات ده او نیو زالمان رچګي نو ګردې د کورنو په لکه پرمخه پرات فانی شو دی فانی شو دا په وی چینو دی په دې کې الابودن باب باعدا یب ادوم راضی باعدا یب ادوم راضی یب ادو پا معناد لعنت خبردار لانکتی پا حاجا بانده مدین لرا لکسنگ چه لعنت شو پا سمودیان خبردار باعدا لرشو دخلائد الرحمت مدین والا لکسنگ چه لرشو سمودیان پنزو آخی ذکر شو اشپا گما او دشپا گما که صرف تسلیل نبی الاسلام دا دیکی داور توحید نیشتے نوسا می لے غره اغه مساحت برداشت کړو الی گره می نوسا علی السلام سر د خپل کو نو د لريوازه فرعون تا او دا غړ دلتا نروان وان شو فرعونیان روان شو د عبد درد فرعون د حکم د فرعون انه حکم د فرعون لار خون کې د فرعون لار حکم چو اغه د اسلام نو د فرعون په څیر لړ اغه فرعون خبر د اسلام نو مخبه کی مخبه کی قوم قیمت کی اردان جاکی چیزای چیزو نراب والی دی قوم لرا پور وارد وی او بو والا ماهر وی روڈای والا ماهران او سریتا وی چی روڈای راری اوارد او سریتا وی چی اوبراری او ویرد وی گذر تا فاورده هم النار نراب والی دی قوم پا دو داخت اب بعد دی گذر ویرغ گذر دغه گذر چې چا گدر کړه دې نه ډېر بد گذر دی د دوزخ گذر دغه گذر باندې څوک تللی دی مورود گذر شې گذر شې موږ ته چې په دې فرانه ته للی دی د فرانکي گذر دی اوبد دې گذر گذر شې او ورته کښو د فرونیا نو په دنیا کې لا نات اداخل و قیمت قیامت کې از زائد لا نات معنی مخې مکروا بد دې توفات او فور کړی شي ريف توهیتوي داغه توحافظه د اوځخ چاله ورکړی شو نو بده توحافظه بده توفات او فور کړی فا دا الفاظ ګراندی دي زې با محاوره ترجمه وکړم ازنه دي سبب کی به تار بیرا دن نه کای فارسی بده توفات او فور کړی شي دا توفاتالو دا اخبار دکړو بیان کړم تا تا با دي نه دی قائم آباد بادي کلی اوس ورشته ابادي دلشيوي حسيد په ماناد محمود بادي تباشوي دي حضرت نو کړم پدې اكن ظلم کړ په خپل ځان نو फायदा اون رسوله ديتا مرض غاران زده دي چر مړ کولې بيدل lana هغه دي چر مړت کول کما نو هغه ایس फायदा ور مکرا بن شه کله چر رازه عبد رب ازيات نک ديلرا دې راه رحمت کول روز غیر الله چې بيدالانه نو رحمت کول زیات نه کو دے الی هاو هم د مشکین را بيد نقصان تب تذاب له دوم تب دغه رحمت کول چې غوالي ازيات تبو برباد شو او داوی کې پکړ در افستاره نیول در افستا کله چې یو نیو کله احال دای چی ودا کرے ظالم نیول د الله درناز دي سخت کله چې ځل الله عذاب روريې نص غذاب ور قاتی پدې کې نه کېږي اې خلک را چيري کې دا دا آخرت اذارت دا غونډه شي دي ته خلق مجمون غونډه شي دي روز کې خلګو نشي وي اذارت دا غونډه شي یني پدې کې غونډه شي نه غونډه شي دي ته د غوای مشهود په اور بغوای کې دا چې پسې دی با شاهیفه گواہی فرشته انرست کوم دیر دللا مگر د وځې جنټې مقرر شي ما تمه ما ارزه مړي آدمی دي محدود اند الله ما څنګه ماش مې لري چې دور ورځې پښوي دور لمحهي دور سین کوندنه واپسي کلا چې راچدارو نو خبرې بند کې سو مگر چې الله اجازه تو کې تاسو شفاعت وایي خبرې سګ نشي کوله تاس غوې خلاصې کئ نو بازي وایي بدبخت اواز یې وایي نیکبخت را که سان چې بد بخشو نور کې وای ا دې اور کې چمکي دلوي نه دل ظفير د لونګنیا وسته اي او شته وای مووتا دل ما شو دي چمکي او شهيب ته ني دي داني یوک با چمکي جي مختلف اځنه وای همیشه به پدی کې سورچي اسمانونو مکه مگر چې دداشي ده الله نورښته کوم کې دداشي چې غواړي بعض مفسرین معنا کړلیا چې خدای داغه تشبيه ورکړي په دوام د دنیا سره لکه دنیا تر هغه پوري چې سور اسمانونو مکه لري نو تشبيه به دوام ده نه نه چې دوام د دنیا لکه سور دوام د دنیا ده نو دا ویني د آخرت دوام ده شي او دو رو بایی نا خدا حضرت سے امانا دا تولنا بہتر مراد دا اسمان نا بلندی دی جنت امراد د ارض نا پستی دی جنت او دا شا آقسان چی باد نور کی بای ادائی ربا پریور کی چونکی دلو اینی دلی همیشہ بای پا دو دخ کے سو پوری کی بلندی دی دو دخوی اپستی دی دو دخ سو رچی دو دخوی نو دو دخ څور چې د دوه ځو بلندي او پستی نه دوه قوم چې اندي بمی الا ماشا مگر چې رضا شي د الله نو زیات عذاب اور کوي د دوه ځخ نه باران باران وو شي الرحمن برات وشي مار الا ماشا رب کف یزيدهم من العذاب يكون لهم العذاب النار الا ماشاء الله من من التعذيب الزائد مگر چې دین زیات عذاب خوای ور کوي نه زیات مورچی باندې دادا ہمیشہ وی پجنن کې سورچي وی بلندي او پستی کې جنن مگر چې رضا شي د الله چې سزا دیته او کې بکی رستہ کوم کې د الله شي چې غواري چې نه پښونو جنت کې وي همیشه وی په جنت کې سو پوری چې وی بلندي او پستی کې جنت سوټي جنت وي الا ماشا ربك مگر چې رضا شي د الله ذات په جنت نه خپل دیدار الا ماشا ربك فیزیدهم من رؤيتي د جنت نه زیاتی کې الله رضایي نه زیاتی څه شي دی الله دي دا زیرا کې مفسرین یې لږین جار جوړ کړی اس ناګانی دیو مانی دې دی د غدي لندمانه دفام نه کوي بیا معنا کوم دې زینې آ که سنت بدزف ففنات لوزیا ظفیر و جبيق د دې باچو کې دلې نه دي لي همې شپې په جانم کې سوچي جانم بلندې او په سری جانم مگر چی رضایش دی الله سواد جہنم نا نو زیاد عذاب بور کی رفتا کہ ان کے رضایش چی غاری اللہ آکسان چنی بخون جنت کے بھئی ہمیشہ بھئی پہ جنت کے سو پوری چیوی بلندی اوپس دی جنت مگر چی رضایش الله زیات زیادت جنت نا دی دار نو زیاد بور کی آتان غیر مجدود اب بخشیش بھئی دی اللہ نپرے کرشے جز اثر کوئی گوئی میوے پرے کھولوتا دہی نباق دا بخشش نبندیگی بخشش بہین بند شوئے فلا ندرہ سکار مکہ فلاہ تکو مکے گا تپشک کے دا غشنہ کی رابلی دیا کسان نرہ بلی دائی غیر اللہ لرا باباگانو لرا مکہ سنکرہ بلل وشران دائی پخوا نواغا پخوانوں میں تباہ کرگی پدے آگئی بید اللہ نور رمضت کور نواغا نور رمضت کور نماغ تباہ کرو نو دارنگی دائی بم تباہ کم ام موږ به پرور کو دیتہ برحد دین کمشه نصیبم د دای کما برح د آزاد چدن پره ورتم و اننا منکی نو پره ورکم دیتہ برحا الله ځان ته کله جماړی کلم افرد جما په بار دی چ زو دما فدان بغیر منقوش نو کمشه اتاکه پرګم موسی کتاب نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خلاف کوی شو په نو کې خلاف کوې نه طورې خفه کې او نووکم چیر شو دا لا نه چې دنیا کې بهمهلهطوررکم زما د رحمت قانون داې چې زه به ممهلهطوررکم کما د رحمت قانون نه را للی ت عذاب نواعذا به می وکړی اوما د رحمت قانون را للوګی دی اننظر حيمه نووکم تریر شوستا دررب نه په تاخی داعذاب نوفی سره به کوی شو دتل من او تا کې دې پښې کې لوګوم دلنان مرید لا ولا شک ور لیکن زمو قانون داري جزبه دنیا کې مورت ور کوم نو ما دای لموت کدا قانون مینه نو ما با عذاب فور نظر کوي وان کنلن کلن تشدیدم ده ا تخفیفم ده اي مالغه اتنين په کلن کې ایو د مضافن لینے یعنی کلهم اولام قلم ما کې د قسم ابتدا ده مو ته قسم چوي اما ظاہر را الیوف ینا خبر دین نه ده او دا ټول چې را جمع کې مدا اسم شو او جزاد دی لیوف ینا دال الجزادی علما په معنا ده الا ده دا څه نه معنا ده عثماناکم وان کل من الاقام اتاقى تولد قومونونا قسمي دي كي پورا بور كي ديتا رب دي جدا دا ملنو وإن كل من الام اقوام خامقا تاكيد او مانا إلا وإن كل من الامل الا اندي تولد قومونونا مگر خامقا پورا بور كي ديتا رب سا جدا دا ملنو زول بور الله بما يملون خبير دال بالجزاء و ان كل من الاقوام اتاكيت لتقومونا انما تجدي اتاقير او ان نفي اندي و ان كل من الاقوام اندي تولدقومونا الا على وافينا لما بما العلاج اندي مگر ربك الله دیتا جزاء داملون ولې الله پاوې چې باندې کوم خبردار ده او نه پته شي او تا کې ټول دکونو نه خامخا لمما تا کې چې دره اتا کې ټول دکونو نه خامخا پرورګي دیتہ رب ساجدا دامړو الله پاوې چې باندې خبردار ده نو هر کله خدای صدا جدا ور کوي نو کله کو شيګا ویلی شتا تا اوہگو دار دینہ تا دا حضرت حضیث مزل سے لکو سے گا اصینہ چینرمی درنو کے فستقیم <سلام> اطلقو سے گا سنچے تا تا دری شیری ادد لکو سے دو مانا ایک ہو سکی آسو چراوگرز تا سرا اصر کشمکوا دبیان تاغیم دی کتاب اللہ پاشمانی چی کوئی لیدن کیا ہے فستقیم اطلقو سے گا لک سنگ دے وَلَا تَرْقَنُوا اقلان من خلق و تا مطدین دی ظلم و مطدین اقلان ان کو رجدہ میں روڑ دے ان کو رجدہ میں دوست دے ان کو رجدہ میں استاذ اپرار دے اقلان ان کے فرس تقمدامانا اطلاق کو سیگا در لاب کتاب اقلان ان کے خلق و تا چی ظالمان دی, دی نکر میلان دے اوکر ندر بشی عذاب ما شا اللہ کتا میلان اوکر خلق و تا نرمی اتم اس کو منار نو بدر بچیا عذاب انو به تاسو را د نن دوستان انو به شیخ خان میخانه داخ کل ساکيتي لا کو سیګه مسله بیان کا پروا د چموکو کچره نرمي دیو نو عذاب د فای بدل رسی واقعن صلات امور مسلمه لتصبت موذ دیر کواچ کہ خوالی پدې مسلمه کړکی دامن مسلمه بیان کا مینسکي لکه ما چې ولدی بقرہ کې ویلي چې کله وخت ګران راشي مشکل نو خدای امر د موزوکي موز کا وکړه لک کی غلای ما وکړه او تائم کوم سارو ماځګر اپش پہ کې وذل فمن الليل زکه موز د ټړو متونو شاسيب وای نو مراد دا دی مولا قانون حضرت بک یقینا نه کای بوجی تکلیفنا سیات نېکې کاوه که فرایم صاحب د فقې دې ظالمانو سره غرور او سروږن کول ډېر ګران دي نو هغه غرور دی مونږه کچې غوښی نو خړای مونږ ورته دین کې خپلای له خپل وافس کې پښای کې هغه دې خکر الله روان کې وېښلې مون سره بغیر استاد امداد نه وای سدي هغه یو ته مونږ دا راو زموږه سلاي ظای میں تی د جړ او د فراد ستا پهصر یاد دلار ش چاله یوتی الله چطې شما او نهتهپستتو کی دی کان حق نه ل ننس یوتی الله چ تا عمداد ک دی او بغ ستانانه پر ځای د عمداد چرته دی مطوق په ټول ذله لیو کې د چاپ د چا دا دا د چکان دی او د چاپ تجارت نمونگا اللہ یکیواز استاد الواد کیولاریو نقرائے تم صحیب دفع کې اطور تڑال شے ان الحسنات از حبن سیاد یقینن نیکہ کول بوزی حسنات بیان دین تا دا خرائی دین بیانو کہ خرائی دنیا کیوچت کی اور دا ذلتنا لی الله خورت کی دا پندے پندر اس طن کو لوا اکلتو سے اللہ نبض دے اجر تم حسینینو لولا پمانه ده حلا اولینو ته پیرو قانون عقلمن اولینو من قرونی من قبلکم د پیرونو په اساسونه عقلمن اولو وکیتن چې من کړه خلل شرک او نه په دنیا کې مگر لغو دا خلق نه چې مخلاص کړه ماناسه عقلمن دا چر د منکر کوي امر معروف نه دی ویله اوله عقلمن نو چا یې رد منکر کړه او مخلوق د عذاب نه بچي پرد منکر سره پر عذاب رسو کوي ا پرد منکر سره سر مخلوق مرقوم ګرځي نو رد منکر کو چې مخلوق عذاب راني شي ته ما معروف زه راځي رد دا عذاب اته به جو هغه چې ظلم وک دا ماشي چې مسکري شو دی پاري کې دمال ظالمان ته مال مشور او تری مال دار کړی شو او د مجرمان انو ده رستہ چا لاکي یو مل په د نرم سره آل دي نه کاني آل نه رد منکر کای معروف کای اګه چې رضا شي رستہ نو وګرځي ټوله یو پدین باندې لکن دې رضا د جزو مخلوق امتحان اخلم هميشه به مخلوق ګډوډ خلاف د الله د کتاب نه مگر رحمو رحموکي الله پچا ولذالک او دې خلاف لا دې امتحان نه ما پیدا کړم مخلوقات ما مخلوقات امتحان نه پیدا کړي دي <ri> او هو پرشه حکم درځتا دوه غو حکم تام دے قانون اٹل دے ا قانون فیصل اٹل دا دے چې دک بکم جانم پرانو بندانو کوندنه وکولن من الکوان ا راتول کوم متا ته اخبار دان بیا تکلکوم پا دیستاز غر نصب بے تو دعوی آقیات میں بیان کچھ استاز رکھ لکشی اراغی تاتا پا دیستورت کی پورا بیان اپن ارنسیت تپار دمومنانو او آئی خلق تا چیمان دراری کوئی سجی پوئی پا خوال خیال او دو اینکے ما انتظار کوئی انتظار کوم آسل دیستورت یو ما صلاو غیب السماوات دعوی پا آخر کیا والا دو وجه دو دین چه دا مبدده او بدوی او بودوی اول آوری و دیو جنی چاگا مقصد دو صورتو نو چکل بیان ده کون مقصد اول ذکر کر او چکل صورت خانتمو نو مبدع مقصد ذکر کر الله را قیدس منون مکو دی ویلی ایر جالا امرو کلون او دو مسئلہ ضرمت مینو سے گا اللہ پس کی گی فیصلے نو دو مسئلہ دیسا سره متصل را, را. ذنن بيدرسان تصلي فعبدو انبا مساله تفريقا غير دان زين فساله دوركم نفعبدو بتوري تفيرارا الله تعبدو الا الله الله تعبدو الا الله اوبود الله اوبود الله اوبود الله او لا اله الا هو اذان اس پر پا الله تا پرست پیغمبري نو اسرو عالم زمونه اذاجه مکه يوم مزمون ردان دې دې مضمون فابدو دې مضمون تدا الله پرست همباره پر توکاله ادريم سلو مضمون تسلي اليا يرجل امر انذر فا به خبر دا آشنا چې کوي شپغو اتات ذکر کړ په دې سرور مسرو واتدنو لګره مې په عبادت الله باندې پرد شيرک او مصايب برداشت کړو په بیناو دال کې هوت صالح شه او وقاعده لوته الاسلام د ابراهيم عالم الغيب نو موسی مصائب برداشت کړیو نو موسی تو ګورا د هر قسم اسلامي کې د ملاویدو پتہ یاد ساتي ايوب اسلامي کې مرکز تقیصه بازار شاته په خار